Partea 1. Capitolul 8 Ploi bogate care se oprire curând în împiedicarea pe Moromete să plece la București în sâmbăta aceea. Plecă de îndată ce pământul se uscă și cerul se făcu frumos și limpede. Până la București erau cam 100 de kilometri de mers pe drumul care intra în oraș prin Bolintin și Ciorogârla și ca să nu ajungă noaptea, nu se știe de ce, dar nu e bine să ajungi nicăieri noaptea, Trebuia să plece dimineața devreme, pe la orele trei sau patru. Plecă pe la orele trei și când se oprind dreptul lui parizian, nu strigă o singură dată cu o voce dramatică. Ștefane! Adică a doua oară n-avea să-l mai strige și, dacă nu era gata, n-avea să-l aștepte. Drumurile nu sunt nevinovate și, cine nu ține seama de vremea când pleacă pe ele, nu mai are dreptul să se plângă dacă din pricina asta o pătește. Dar alu parizianu ieși chiar atunci din casă se apropie de căruță, se uită înăuntru ca și când ar fi vrut să vadă dacă nu cumva dormea cineva în ea și șoptit. Unchiule, uite acum, să-mi pui mama ceva în traistă. Ăstuia i-ar dea de glumă, credea că se duce până colea, la deal, să culeagă porumbul. Drept răspuns, mă romete sări jos din căruță și mai controlă dată hamurile pe cai, opritorile dacă erau bine trase, șlaurile dacă nu erau prea slabe, șușlețul dacă era bine strâns, să nu se desfacă în timpul mersului și să cadă fără să-l auzi. Când termină, Ștefan și iar din curte, de-asta dată cu o valiză neagră de lemn în mână și se urcă în căruță. Nimeni nu l însoțit. Nici maică-sa, nici taică-său, despățirea se petrecuse pe semne înăuntru. Și-al de o tău, de deci ce a ieșit mă până afară? E frică să nu-l mănânc?" spuse Moromete. Vai, de capul ăla lui de prost, că mai bine nu ți-aș mai zice." Așa e el, unchiule, dar să știi că ține la dumneata." Răspunse Ștefan din dosul finării lui Moromete, unde se tot foia, nici el convins de ceea ce ieșise din gură. Altfel, continuă el, crezi că m-ar fi lăsat să merg cu dumneata în căruță? Dar Moromete nu-l mai auzi, nu-i răspunse. Dă dubice la cai. Nu prea tare ca să la trap mare, dar foarte decis ca să o el la trap mărunt. Drumul era lung, trebuia mers fără grabă să nu omoare caii, dar cu nădejdea să ajungă la timp. Primul sat în care intrară ră, era adormit și tot așa și cele care veneau după el. Într-un târziu, Ștefan se trezi și dădu de pe el paltonul cu care se învelise ca să doarmă. Se făcuse lumină, soarele se urcase pe cer. Unchiule, zise el, unde suntem? Moromete rămase mai departe, nemișcat pe cutia căruții, cu bici de umăr și cu hăturile în mâini. n -auzea. Gândul drumului? Gândul care îl mâna spre marele oraș îl stăpânea atât de tare încât îi înăbușa cuvintele pe care le-ar fi putut spune. Nimeni nu mai știa de atunci, de când cei trei fugiseră de acasă luând cu ei caii, ce era cu ei. Vorba era grea și rară și o mască întunecată îi să a se parcă pe chip. Ai fi zis că era la fel de mut ca și caii pe care îi mâna, ca și căruța pe care ei o trăgeau. Aveau viață în ei, dar n-aveau grai. Se gândeau și ei în timp ce își vedeau de același trac mititel, care era mai mult decât mersul la pas și mai puțin decât tracul cel mare. Mergeau în întâmpinarea soarelui, care îi aștepta în vârful unui deal, pe care ca să-l urce, se oprirea singur la pas și sfărăirea cu putere și cu înțeles. Nimeni, ai fi zis că spuneau ei, lovind în același timp aerul în toate direcțiile cu cozile, nu poate avea pretenție să urcăm bâmbul ăsta alergând și își ridică capetele în sus, privind pe jumătate în urmă, mulțumiți parcă de înțelegerea care exista între ei și mogâldeața de pe cutie, a cărei voce și voință o cunoșteau și le era frică de ea, dar le și plăcea să îi se supună. Allu nu se urca alături de moromete, se frecă la ochi și se întinse. Satul prin care treceau parcă era tot siliște Gumești, și asta te făcea să te întrebi dacă nu visezi. Casele erau aceleași, acoperite de salcânt, cu cele două dăi ale lor care priveau parcă lumea prin cele două ferestre mari, împreună cu ușa tindei, cu pispa cu parmalăc și cu gardurile care înconjurau aceleași curți mari, în care se și treziseră rațele, în timp ce omul și toți ai lui mai dormeau încă, împreună cu căruța băgată în șopron, a cărei oiște se vedea ieșind afară și cu caie din graj. Iușirea din acest sat bizar care îți dădea iluzia că n-ai plecat de acasă și dincolo de deal îi întâmpină deodată o câmpie necunoscută. Soarele trecuse parcă la apus și niște voi se vedea în depărtare ca niște prăpăstii. Șoseua se încolocea și ian în bucle uriașe, care le scoase fără veste înainte o pădure întunecată. Moromete își duse mâna la chimir, apoi trase de fături și opri caii. Alu lui se uită la el fără să înțeleagă. Ca și când băiatul nici nu ar fi fost cu el, Moromete, posomorât, sări jos, se duse în spatele căruții și întârzie lung. În față, cai făcură același lucru, Întâi unul, apoi celălalt, cel din stânga, care era o iapă, desfăcându-și ușor picioarele și udând toți trei din bel sub alba șoselei. Când pornirea alu parizianul cu ochii la chimirul umflat al lui Moromete, izbucni. O, e frică! Are bani în chimir!" Și se lipide el și îl apucă de umeri într-o pornire de afecțiune ciudată, care se retrase aproape în aceeași clipă, în timp ce Moromete, cu o mână, biciuia caii și cu cealaltă dibuia alături de cutia căruții, un otic lung și gros, cu care se vede era hotărât să se apere din fuga cailor, lovind fără milă pe oricine ar fi încercat să-l oprească. Trecura astfel în goană prin pădurea neagră, care de nenumărate ore arăta lungi luminișuri, făcându-te să crezi că, în curând, avea să se sfârșească, dar nu se sfârșea. Copacii erau stejar deși, cu frumoasa lor frunză, care se vedea și pe jos în staturi subțiri, colorând pădurea în roșu, deși razele soarelui abia răzbăteau până sub coroana lor înaltă. Ca începuseră începură să gâfâia aspru și să-și încetinească goana, în timp ce printre picioare le să răspume cu clăbuci. Dar omul îi biciui atât de neprasnic încât deodată parcă se eliberează din mușfiloasele lor corpuri un obstacol, care până atunci îi împiedicase să fugă, și se puseră pe o goană nebună, care aruncă de câteva ori căruța într-o parte, apoi în alta, gata să sau să o de trunchiul unui copac. Goneau acum ușor, ai fi zis că zburau, și Moromete început să tragă de ei cu un nu-i scape din mână. Alu Parizia nu abia se mai țina pe cutie, ne mai știind de ce să se algațe. De câteva ori fugata să cadă pe spate și își ridică în aer picioarele și se răsuci pe burtă, reușind cu greu să se așeze la loc pe cutia căruții, care sărea aruncându-l în toate părțile. În acest timp, într-un fel ciudat, Moromete, deși trăgea de hăpui, continua să biciuiască spinările cailor și se ținea în aer ridicat, dar nu ridicat de tot, cu genunchii îndoiți, fără să-și miște prea mult tâlpile. Niciun flăcou cu vinele tinere n-ar fi putut să țină mai bine ca el hățurile în mână. Dar iată că ieșiră. Pădurea rămânea în urmă și ca ei încetară singur guana și începura acum gâfâind, ca și când ar fi tras să moară, să se, se uite iar pe jumătate înapoi. Ei, au mers bine? Nu se vrea acum să fugim mai departe, fiindcă nu mai putem, parcă spuneau ei. Moromete puse biciul jos și înfășură hățurile de loitre. Ca ei și încetiniră și mai tare mersul lor vioi și cu o încuviințare pe care parcă știau că o aveau, se opride în mijlocul drumului. Dar monomete îi blând. Die... adică nu chiar aici și îi opri singur mai încolo, departe de pădurea primejdioasă. Îi lăsă câteva timp, nu prea mult, să se odihnească, apoi își continuă drumul. După felul cum merseră, te-ai fi așteptat ca în curând să apară în zare marginile orașului. Se și vede o partea la buza câmpiei, case mari, strălucind sub norii în care apăruseră pe cer. Dar părerea se topi. Statele începură să semene între ele și unul în care intrarea la prânz, în care se și opridă, se numea chiar Siliștea, dar fără gumești. Trasere la o cârciumă care se afla în mijlocul satului, la o răspântie de drumuri, lângă o fântână. Moromete de ducailor să mănânce o văz în trăiești pe care li le-a de gât, apoi scoase din cutia căruții pâine și pui friți și început să mănânce și el cu alu parizianu, chiar acolo, cocoțat pe cutie. Mă, oia de acolo!" strigă la un moment dat cărciumarul, care din întâmplare la ora aceea n-avea pe nimeni, pe mica lui terasă din fața intrării, unde se vedeau patru-cinci mese goale. De unde veniți?" întrebă el ca orice teran care dă cu ochii de necunoscut, dar tot țaran Moromete strigă, deși distanța nu era mare și cârciumarul nu se dovedise că era un sfârm. Ne ducem la București." Asta era de presupus. Ăsta era drumul. Dar de unde pleca Moromete nu răspunse. În clipele următoare se așternută cerea peste acea răspântie de drumuri, turburată doar de rosul de fălci al cailor. Niciun câine nu s-a auzit, niciun copil, niciun cocoș. Apoi, din depărtare, Sezărina, intând un om în cămașa albă și vestă, și nizmene, iar de alături se văzut cum trece o căruță cu un om în ea și cu o femeie cu gura parcă pecetuită de tăcerea acelui ceas, dar și de tăcerea gândurilor ei, care nu prea erau învățate sau nu doreau cu tot din adinsul să treacă în vorbire. Moromete vârâ totul la loc în cutia căruții și când termină, fără să-i spună nimic lui Ștefan, care însă-l urmă, se și se așeze la o masă unde-i ceru cărciumarului de băut. Să fi fost vinul care lumină deodată chipul lui Moromete, se afla cu fața spre drumul care mergea înainte spre București și într-acolo întinse el deodată brațul și spintecă de sus în jos zarea îndepărtată. Fi eu, paraschiv!" zise el. Apoi repetă cu aceeași voce înaltă cu care îi răspunsese cărciumarului ca și când era multă lume acolo și se vorbea cu glasuri amestecate prin care ar fi vrut să răzbată ca și când ar fi știut că nimic nu poate fi înțeles dacă spui ceva numai odată. Fi eu, paraschiv!" Uite așa tăiat Bucureștiul pe din două, jumătate e al lui. Și nu mai spuse nimic. Al lui Parizianu se uita la el cu o expresie din care se vedea că a auzit cuvintele, dar nu le-a înțeles. Cârciumarul se apropie însă și-și trase un scaun. Chiar așa, nene? Ei cum, așa pe mare ai? dă voi atunci, continuă el văzând că după ce spusese cuvintele sale înalte, omul se posomoruse și își pusese bărbia în piept. Dă-mi voie, repetă el, pentru plăcerea mea să bem împreună un kil de vin. Cine știe, am și eu copii, poate am nevoie de un sprijin din partea unui om așa de puternic, cum zici că a ajuns beatul Dumitale. Avea în glas o resemnare umilă și o tristețe care se vedea că era veche. Uite că a găsit pe cineva cu care să o împartă. Se duse și se întoarse cu vinul. Și i-a dus lui Moromete și un pachet de trigări făcute pe care îl dădu. Băgase pe semne de seamă că omul se străduia cam prea lung, să-și lipească țigara sa de mână care se desfăcea mereu. Așa este, zise Moromete tot cu glas înalt, aprinzând și învăluindu-se apoi într-un nor de fum atât de tare trase din țigară. Așa este, îți spun ca să știi cum să procedezi. Cât intri în București, oprești un om. Unde stă, îl întrebi, paraschiva lui Moromete din Siliștea Gumești? Și ai să vezi că toată lumea îl cunoaște. Cărciumarul tăcu, el a acum dus pe gânduri. dat o și turnă în pahare. Era așa de cunoscută povestea? Era așa de cunoscut omul cu feciorul său ajuns atât de mare în marele oraș? Băură sticla din ce în ce mai străinat. după ce în primele minute s-ar fi zis că mâhnirea adâncă pe care le-o pricinuia la amândoi soarta copiilor lor, va face din ei doi prieteni. Moromete vârâ pachetul de țigări în chimir, strivindul l și cu capul în jos și cu pași mari se ridică de la masă și o luă spre căruță. Dăduca-i la apă, îi și porni fără să dea bună ziua celui care îl cinstise și pusese alături de el bând un pahar de vin. Abia peste câteva ceasuri alu Parisianu își veni parcă în fire și l-apucă iarăși brusc pe Moromete de umeri. făcu, a tăiat Bucureștiul pe din două, ia lui." Și deodată și-a aminte de ceva și îl întrebă brusc. Pe ce te bazezi? Măromete surd nu-i răspunsă. Într-un târziu, cât să fi trecut, câte ceasuri, arătă înainte cu biciul. Acum nu mai era o părere. Se vedeau cu adevărat în zare pe o colină, clădiri mici, dar de se care anunțau de sigur pe cele mari ale orașului. Le și în drum, ca un obstacol, un sat, Apoi intrar într-un altul cu case mari și frumoase și atât de lung încât ai fi zis că nu o să se mai termine niciodată. Ascultând de o pornire căreia nu i se putea împotrivi, alu parizianu se dedu jos de pe cutie și se culcă iar pe fundul căruții, mormăind că să-l scoale și pe el unchiul când dor să intre în București, și își vârâ capul în paie și adormi. Se prăbușise atât de adânc în somn, încât când căruța pătrunse în mahal orașului, cu străze rău pietruite și roțile începură să sunetare lovindu-se de pavaj și să-l scoarțele și loitrele, el nu se trezi până ce moromete nu îl împunse de mai multe ori cu codiriștea și nu strigă să se scoale cu aceeași voce dramatică cu care îl chemase dimineața la plecare.